Eu non sabía que había Temos música para recibir ao seguinte convidado, bueno, convidado, correspondente, o noso, o oh. noso viaxeiro reportero gráfico de recunchos galegos de interese. Vamos a saudar a Xoán Arco de Bella Moi boa tarde, Xoán. Boa tarde. Boa tarde. Estovaba escoitaba agora. Si, sí. as meigas de Cosmella. Ah, e eh, eh, eh, pregunto eh, eh, as meigas, eh, eh, en galego ou este tamén en catalán se dixe meiga. No, Entonces, eh, eh, en catalán coido que ten outro nome, pero pero eh, a velas ainas, tanto en Cataluña pues, como en, no resto de España, non? Pues, Pues si hay meigas en Cataluña, boa terra. Eh, eh se si hay alguien as meigas traen sorte también. Las eh. meigas no son seres destes malos, es eh. <risa> otra cosa. A meiga trae fortuna, felicidad, Así que claro que, sí. que tomen nota, la, te, se den sí, y sí, que sí. Se, se, se den cuenta de que no es no tiene nada que ver con bruxos. No, no, no es otra cosa. Son palabras, <risa> un día hablaremos entre qué meiga y qué bruxa. Claro que, que sí. No bueno, vamos a la Oxe oxe eh, que non estás preparado, a ver Pois mira, ahora mismo parquei aquí Porque iba a chamar Para ter un sitio de cobertura, estar cómodo mm. E veño de dous sitios Pero eu case empezaba por un Que a mellor os máis novos Non non saben dele Veño mm. de Benposta Benposta, ah, en Ourense En Ourense E veño ah. do que queda Do que queda Queda, bueno, queda todo, non estado unhas cousas non moi ben Do que foi a escola do circo sí, a escola, escola de circo, a circo, ah, circo sí. ben posto Que ten o nome precisamente ben posto, e, claro Exactamente, veño do que é o circo da cidade dos muchachos de Orense eh, Que era impresionado Eu Había estado había visto circo sendo neno, moi neno e eh, apareceu aquela, o recuerdo que tenía era asombroso, de aqueles rapaces, de eh, encaresaltar uns arriba de outros, eh en o trapeciesto, aquela por ser un creí asombradiño por o circo, era o circo, no? Uh -huh. eh, eh cando se fala, o circo de Benposta, solamente decir que en mm, aqueles tempos, nos anos 60 60, 70, que foi o esplendor de este espectáculo de circo, eh, había dúas escuelas de circo no mundo unha era a famosa escola, creo que ainda existe do circo ruso de Moscú e o circo da cidade dos muchachos do Rens eh, uh -huh. que era espectacular, daquela era algo asombroso porque pescaba música, espectáculo de sonido, de luz lógicamente o que espectáculo de circo que todos conocemos de trapecio, de malabaristas de, de, de humor de, de facer rir uh -huh. eh, eh, tuve la suerte pues, de que un dos residentes porque todavía eh, vive eh, no que era a escola de circo, escola, sí, sí. as instalacións, algúns de do, dos participantes no circo e dos vinculados coa coa fundación co, con Benposta, no? sí, sí. que, que, que o seu padre o, que, o padre, padre Silva, sí. non? O Jesús Silva Méndez, sí. Nos anos 50 e algo en plena dictadura sí, sí, sí, sí. Que funcionaba como unha democracia, ou mellor, se entramos a fondo, Podríamos decir que foi una democracia en tiempos de de duros das liberdades estaban moi limitadas o... sí, sí, sí, sí, e isto funcionaba como un pequeno país co seu concello, coas súas eleccións, que sí. elegía eh, conselleiros, gobernador, eh o a banca que tamén existía unha banca por sí, dentro deste de sí, sí, complexo. Eh había unha moneda propia ¿verdad? que se chamaba a Corona sí, dependiente sí. da peseta e es que tipo a faceta que transacción comercial de tomar un refresco ou un agua ou un café pois pues, tiñas que pagar nunha moneda tal. e estuve a suerte de que a carpa gigantesca que existe ali pues, me abriron sí. un pouco dicindo, oye que eu veño aquí sí. de como vou contar en Radio Cornellá como funciona esto e un das personas de ali Eh, foi buscar as chaves se me deu a carta do que foi as instalacións do sí, circo non? Sí, que é sí, sí, asombrado porque aquello ten unhas dimensións impresionantes veredes un vídeo o melhor xa hoxe se vides o meu canle ou se queredes compartir do que eran esas instalacións non? Sí, sí, sí. algún dirá un circo máis No, no, no. No, no, eu eu, eu, eu conheci o padre Silva E conheci tamén eso Porque eh, meu pai vivi, meus pais vivían en, en Ourense E en unha yeah. ocasión Cheguime precisamente li o circo E ademais era o circo que non tiña animais Animais, eh, no era, era por dicirlo de maneira Dentro do espectáculo cirquense sí, Que sí. que se Foi o que hoxe Quizá a raíces do espectáculo de circo que hoxe moi reconhecido a nivel mundial, que é o Circo do Sol. Sí, Sabíamos Circo de Sol, o, Soleil, sí, o, sí, sí. O, o, o, o, o, o germen de ese espectáculo, do Circo do Sol, eu, eh, vendo un e vendo outro, me recordaba a única diferencia que hai sí. é que polas imáxines que poden encontrar a xentes do que era o espectáculo circo, é que Circo do Sol en color, verdad? Sí, Hace en color, lógico, sí, sí. É o circo de bien posta, o circo de muchachos de Orense era en Blanquenet. ¿no? Bueno, hubo ah, ah, un momento que, que quero quero recordar que que cando es fixeron o 30 aniversario, 30 cumpleaños, de, de, de, de, eso me dixo a min o Padre Silva. Fixeron un espectáculo que incluía cabalos en liberdade, sí, pero sí. montados por acróbatas. O sea, exactamente. Eh, eso si, sí, era o único eh, animado. A única vez dio, que empregaron animais. Eh, de doma, de doma sí. ou de acrobacia sobre cabalos en cortapetistas, facía as súas sí. filigranas. Sí, sí sentados de acabado ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, claro no era un circo normal no, no, no, o, era... o circo dos muchachos su gira mundial sí, sí, hasta sí, sí. tal punto que se mata lo que eu me documentei tuvo a medalla de ouro das Nacións Unidas a paz e a concordia, creo que se chama o galardón o sea, <risas> un galardón importante un reconocimento a nivel mundial de que este circo actuou Una, un, es, un espectáculo reducido dentro de esa sala enorme que sí, si vimos sí, sí, sí. de das Nacións Unidas onde se xunta xente sí, intentando sí. arreglar o mundo por pues, aí actuar. Sí, sí. A, prim... sí. eh, a, a primeira porque... a primera actuación que fixo, de, eso me dixa men o oh, Padre Silva, sí. foi na Praza de Cataluña en Barcelona. Sí, exactamente, exactamente. De, sí, sí, de, sí. De que tío me marchou para a con los co, que sí, formaban sí, sí, un circo, sí. sin un puñetero real. Sí, sí, sí o sea, sin un peso, eh, sin un decir, peso. Es decir, ¿cómo ya llevó, me él, cómo <risas> llevó a dar de comer a esta cantidad de, de, bueno, cariñosamente, de bichería de gente que leo, según sí, sí. Teño Cartos? Y después decía que el actuar en la plaza de Cataluña, sí, un sí, espacio sí. importante deuse de aquella despois de pagar todo, hotéis, alojamientos... Todo, todo. Ainda se veu, eu creo, con os beneficios... Sí... De... 3 millóns de pesetas da época sí sí era era, era un ti, un equipo Tiñen un equipazo fantástico que eran capaces De, de, de achegarse tri... Hasta Australia me parece que foron Chegaron claro, a Australia, sí, sí. actuaron Diante do emperador de Japón O emperador un personaje sagrado Que estaba claro. casi ensaulado claro. O mesmo Emperador E a familia foi a ver o espectáculo Do circo Sí, sea, sí. Fijarse, fixémonos na importancia da súa época foi, o, despois de Julio Iglesias o único espectáculo eh, de España que atuou no Madison Square Garden de Ay, Nueva sí. York sí, sí, foi sí, o Circo sí. do Sol sí, ou sí, o, sí. o Circo dos Muchachos é sí. que durante varios días encheu O mágico ascuaregaro, nos estaba hablando sí. en palabras mayores, sí, sí, que tal se sea sí, sí. importante. O sea que esplendoroso, que naches elí fantástico, e, ¿no? Que no, no, no, que no hay... ni emocionado porque eh, claro, que lo grandioso ahí da claro, sí, no me imagino y después no... es después onde te chega porque seguro que para cheso en un momento determinado pa, a, a degustar algo ga, pa, parei, gastronómico, ¿non? Vale, pa, paré en Ribadavia hasta ves. fai <risas> un cousigo, cojones, o guía de lugares os caetira de paso comer o cocido nesta época. Claro, non? hombre, Apois, claro. A, a, aunque o día estaba moi boxe, facía sol, eh, se podía andar casi en camiseta, o cocido é sagrado. Non? Hombre! E, e, e, ademais, e ademais aí, no Ribeiro, en Rivadavia, no Ribeiro, claro, acompañado claro. con viño de primeira calidade, <risas> non? Claro. É a vir de volta, sí. porque hai que vir, é, é vir pola autovía, é unha cousa que non me dices que é luz de terra, é a jucoche, é tal. Eu nunca veño por estes sitios, porque os tesoros están sempre apartados. Claro, xe, claro. A, xe, a xente ten que acostumbrarse a viajar fora das autovías. para Parei nun sitio que é esplendoroso, unha das vilas que patrimonio histórico, artístico, eh, que é Pazos da Antiga pazos dar inteiro, hombre, sí. lógicamente sí, o que pasa é que o mellor non se gusta moito a, a, a pesca, pero eu sendo cativo, bueno, cativo con 16, 17 anos eu iba a pescar precisamente a pazos pesca con, vale, me, con por, meu pai Pois entonces que te digo eu No río No río entera, el entero Elía pera ponte sí, hay sí. un barete Allí tomei un café Porque tamén hai que sí, Deixarse sí. ver un pouco E deixar a Jun Real por aí e A expedición sí. Que hoxe íbamos varios ¿no? porque Claro Houve que parar A tomar un cafeciñeta E estuve na ponte da cruz que apunten por aí, porque agora, xa, como te he dito moitas veces, xa fácil, aí, pasos al inteiro, ponte da cruz, un ponte eh, que queda o esqueleto, queda un arco gigante, do que foi o ponte que pasa o río Ávia, río, que dicen, dicen que a explotación de plata que houbo mm. en ese entorno foi brutal, que se sacou muitísima moitísima plata, me imagino que algo que dará delo, que agora explotacións mineiras por aí non hai, pero... Estou en aí nessa zona. E passei a Ponte da Cruz, a Ponte da Cruz que que os, os oyentes, 270, ta, ta, ta é un pontinho acabado que dice a tradición, dice a tradición que ese ponte foi destruído cando os franceses andaban por aí tocándonos nos as narices. Eh, no ano 1809, s o líder cabía da, da resistencia Cacha Muiña, o líder sí. de, da provincia de Ourense, dixo, madre mía que fajo eu co este ejército regular de franceses, como de corta avanzada, Muy e tipo dixo pois hai que sacrificar o puente eh. que sacrificamos o puente e os tipos non eh, teñen dificultades para atravesar o río Arabia e aí non se podemos fazer frente entón dicen que dinamitaron parte do puente, parte do puente non existe existen dous arcos outro arco da o esqueleto e ahora que é unha plataforma de madeira que ti conhecerás que se pasa non daba onde outra, outra versión que falan é que no terremoto de Lisboa al ano, ano 1700 algo, cando foi o terremoto, o no maremoto de Lisboa que en Galicia se sinteu unha chea é que tirou unha chea de sobre todo de campanarios das igrexas que también le afectó a, a Ponte da Cruz y ahí eh, pues quedó el esqueleto. Lo, después, esto dice lenda, aguas abajo, muy perto se conoce, seguro que conoces, que era el basamiento de un ponte que fijaron nuevo, pero el puente coas primeiras riadas o puente non aguantou o puente pois, da Rúa que, que, que leva tantos anos aí ainda aguanta resentido o que fixero augas abaixo levou non a riada pois, hai, oh. hai un punto hai un punto <risas> un, porto, un punto máis arriba do que entra xa sempre pazos. Moi ben, moi ben, Joan, sempre tes cousas interesantes que comunicar claro. aos nosos oíntes, eh, lugares que visitar con moitísimo interés, o de Borposta, bueno, pasa xa un teiga conocido, é un lugar que sí. hai unha arquitectura, sí. unhas casas blasonadas, que a historia de ser un povo que tá máis de Milanos anos, eh, un povo que algúns dicen que o viño do Ribeiro Naceu en Pazos, na Bandeira. Sí, dicen, dicen algún, a mellor dicen porque cada un tira para o seu pobo claro, claro, claro. se, se, se, se os veciños de Pazos dicen co Ribeiro, a ahí, hai que, que lle facer caso, hai. para discutir. Hai que lle facer caso. Bueno, Juan, <ríe> que é un placer, un enorme placer, bueno, de verdade, de verdade que que te agradecemos muitísimo cada semana que, que te intentamos encordiar, pois sempre estás no, eh eh nada, cuida sempre eh, estás eu, sempre estás, a... feliz, eh? sempre di, estás atento. Es Tenemos que despedirte con música vale. posto que temos unha colaboración dun grande amigo que se chama Luis Losada, eh, eh, eh envíanos as súas palabras voadoras relacionadas con coa lectura dun libro e entonces o que facemos é eh, dicirlle a todos os nosos reintes que teña unha feliz semana igual que xa deseixamos a ti. Vos pois volvemos cando vos queirades. Eh? Escoito, escoita agora a, a Losada. Moi ben. Veña, un aperta. Aperta. Vale. Bueno, amigas e amigos, como sempre que anoites eixo o vosso descanso a rua, a vosa liberdade e deico, Salvador, que ven